Apocalipsa lui Ioan, capitolul 3 lui bisericii din Sardes scrie, Iată ce zice cel ce are cele șapte duhurele lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Vegează și întărește ce rămâne care e pe moarte. Căci n-am găsit faptele tale de desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. adu aminte, dar cum ai primit și auzit? Ține și pocăiește-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși, ai-n sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui... Va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din carte vieții și voi mărturisi numele Lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor Lui. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Îngerul lui Bisericii din Filadelfia scrie: Iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David. Cel ce deschide și nimeni nu va închide, Cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale. Iată că ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt cimini. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale. Și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu ți-a cunună. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul meu, și numele meu cel nou. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Îngerului bisericii din la Odiseea scriei. Iată ce zice cel ce este Amin, marturul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești călos nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine...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 voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să-și cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul?